Як бачимо, Потебня передбачив Як перше, так і друге Давніше Міфологічне значення Цікавий погляд Дунаєвської На семантику мотиву Золотий міст казки І клиновий міст весільних пісень Це, на нашу думку, Відображення народних уявлень Про любов молодої пари Поєднати яку Значить побудувати міст А може Золотий міст це саме почуття кохання, що виникає внаслідок поєднання двох сердець, двох берегів жіночого і чоловічого. Важливі інші міркування поти дні про генезу народної символіки вчені відзначає, що багато символічних образів у своїй основі мають матеріальне, економічне життя первісного суспільства і переважно пов'язані із землеробством та мисливством. У зв'язку з цим значна група символів переходить із спостережень людини над природою та власною діяльністю на її лоні. Зближуючи, зокрема, поняття швидкості і силою, спритністю, хитрістю, розумом, дослідник писав, «Ці символи переносять нас у ті віддалені часи, коли влучність стріли – Швидкість у погоні за дичиною, спритність були головними достоїнствами чоловіків, запорукою розуму, бо діяльність розуму спрямовувалася переважно на полювання. Саме до тих часів і належать символи молодця. Сокіл ясний, кінь борзий, баский, олень швидкий. Основа для таких зближень – як сокіл, кінь, олень швидкі, так і молодець, швидкий, прудкий, тобто спритний і розумний. У теорії символу потебні, як бачимо, велика роль належить уявленню, головній ознаці, що виступає зв'язком образу із значенням. Вчений вважав, що образи, різноманітні за сукупністю своїх ознак, можуть бути тотожні за уявленням чи точками, з яких розглядається, і значенням. Що той самий образ може мати різні, іноді протилежні значення, інакше кажучи, може розглядатися і застосовуватися із стількох точок зору, стільки в ньому ознак. Тому, наприклад, значення сівби, аніскільки не суперечить існування іншого спадкоємного ряду символів, якщо Земля – жінка, мати – то «рання», «сівба» означатимуть «чоловікове кохання». Звідси. «Нікому за плугом ходити, нікому любити дівчини». «Ой у лузі в лузі стоять воли в плузі, та нікому воли погонити, та нікому за плугом ходити, плугатарі старії, погоничі малії». Таким чином, підсумовує дослідник, – Ораннє воли в плузі, кохання з модальними відтінками можливості, неможливості, але кохання природно поєднується з молодістю, звідки воли в плузі літа молодії в відомій пісні. На основі такого тлумачення Потебня вивів методологічне правило для вивчення розподіляти символи не тільки за образами як майже без врігнятків Костомарова, але й за уявленнями в їх зв'язку, тобто за паралельними рядами уявлень. Це теоретичне положення, на думку Петрова, вказує єдиноправильний шлях дослідження. Від світогляду до фольклору. Саме впливом історичної епохи, суспільного життя, світоглядом людини з і пояснення потебнею символізму води і вітру, обрядів обливання, обсипання, посівання. Символ Потебня розумів досить широко, що дало підставу окремим дослідникам заявляти про ототожнення вченим понять «образ і символ» – Бобкова-Бутирін. Справді, Потебня зближував ці поняття, проте не плутав. Говорячи про образ-символ,